Hatodik fejezet. Átvenni mások fájdalmát. Nehézségeim voltak a tanulással, de senki nem értette pontosan, mi is a gond velem. Így aztán, mikor beköltöztünk Leislipben az új házba, a szüleim úgy döntöttek, ne járjak iskolába, annak ellenére sem, hogy még csak tizennégy éves voltam. Bántott, hogy előtte nem beszéltek velem erről a döntésről. Az, hogy kivettek az iskolából újabb bizonyítékkal szolgált arra, hogy másként kezelnek engem. Sosem küldtek el otthonról, noha egyszer felvetették nekik, hogy ezt kéne tenniük, de másként kezeltek. Láthatóan könnyebben mentek anyagilag a dolgaink, de ettől még velem kapcsolatban minden maradt a régiben – lett telefonunk, és a testvéreim éjjel-nappal telefonáltak, amért senki egy szót sem szólt. Mikor azonban én kértem, hogy használhassam a készüléket, azt mondták, a sokba kerülés, hogy nekem nem szabad. Ha fürödni akartam a kádban, az volt a válasz, hogy nem lehet, vagy csak kevés vizet használj. Olyan sokszor mondogatták ezt nekem, hogy aztán már kérni sem mertem. A mosdót töltöttem meg vízzel, hogy mosakodhassak. El akartam kerülni a visszautasítást. Sosem értettem ezt igazán, ma sem értem. Az egész úgy nézett ki, mintha kevesebb lennék a többieknél. Segítettem anyának a házban és a kertben, a testvéreim pedig elkezdték életüket az új iskolájukban. Egy este az asztalnál vacsoráztunk, mikor anya bejelentette kívánságát, hogy menjek vele másnap egy temetésre. Egy rokonunk halt meg, és anya nem akart egymagában menni a szertartásra. Testvéreim nagyon kíváncsiak voltak a meghalt rokonra. Az öcsém Dilon a meghalt nőnevét kérdezte. Teréziának hívták, szólt anyám, és mutatott nekünk egy fotót. Korai busszal kell mennünk, mondta anyám, mivel a város túlsó végébe kell eljutnunk, és ott el is kell sétálnunk a templomig, ami még úgy tíz perc. Másnap nagyon hideg lett. Testvéreim elmentek az iskolába, és anya szólt, hogy öltözzek fel jó melegen, Felvettem a kabátomat, sapkámat, sálamat és a kesztyűt. Anya esergyűt is hozott, hanetán esne. Elindultunk a busz megállóhoz. A buszunk kinéztem az ablakon, azért a fejemben, mi lesz majd a temetésen? Ez volt életem első ilyen eseménye. Kicsit később anya felén fordult. Mindjárt ott leszünk. Ne feledd, Lorna, maradj végig mellettem, ne mászkálj el, hogy elnevesz. vesz. A busz megállt és leszálltunk. Jó sokat kellett sétálni a templom, bent nagy volt a tömeg. Mindenki szomorú volt. A pap misét mondott, én pedig tágra nyílt szemmel figyeltem az eseményeket. A szertartás követően elmentünk a sírhoz, és döbbenten néztem, mennyi angyal állott a rokonaim között. Legtöbbjük ismeretlen volt számomra. Odébb húzottam kicsit a tömegtől, hogy jobban láthassak mindent. Anyám nem figyelt rám, elmélyültem beszélgetett valakivel. Az egyik sír mellett egy bokornál egy gyönyörű angyal állt, emberi volt az öltözete, a bőre viszont élink kék színű volt. Megkérdeztem tőle. – Miért van itt ez a sok angyal? – Gyakran láttam korábban angyalokat temetőben, de nem ilyen sokat. Az angyal rámosolygott és így szólt. – Lorna, tudjuk, hogy még sokat kell tanulnod. Ez itt egy olyan hely, ahova odahívják az angyalokat. Ezen a helyen az emberek szomorúak, és így kiáltanak. Ó, Istenem, segíts! Sok ez nekem! Ezért hát mi, hangyalok összejövünk itt. A gyönyörű kék angyal kézen fogott, és keresztül vezetett a hatalmas tömegem. Megtaláltuk az utat a sok ember közt, mintha utat nyitottak volna előttünk, és noha bizonyosan észrevettek engem, senki sem próbált megállítani. Addig mentünk, még oda nem értünk a sírnál lévő gyászolók túloldalára. A csoportnak azon a végén, a sírkőnél, ott volt Terézia lelke. Felismertem a fotóról, amelyet anya mutatott nekünk előző este. Teréziát vagy tíz, de lehet, hogy még több angyal vette körül. Gyönyörűen nézett ki, sokkal szebbnek, mint amit a fotó mutatott. Akár egy nárciz olyan szép volt, ahogy erős fényjel ragyogott. Ennek a szépséges léleknek megadatott, hogy végignézhesse a saját temetését. Csatlakoztam hozzá, és ő körbenézve azt kérte a vele lévő angyaloktól, küldjenek még további angyalokat, nyújtsanak vigaszt a gyászoló rokonoknak. Az éppen elhúnyt lelkek kérhetik az angyalokat, hogy adjanak vigaszt, segítsék az életben maradókat. Terézia előadta kérését, és azonnal újabb angyalok szálltak a sírnál lévő emberek mellé. Voltak ott barátok és ismerősök is a rokonokon kívül. Kivétel nélkül mindenkit angyalok vettek körbe. Gyengéden és kedvesen viselkedtek, kezüket az emberek vállára helyezték, fülükbe súgtak, finoman simogatták a fejüket. Azt is láttam, hogy az egyik angyal megöl el valakit, mintha csak maga is ember volna. Azt mondták nekem az angyalok, hogy ez a bizonyos valaki korábban már elvesztette valakiét, és most titokban őt is gyászolja. Sosem fogom elfelejteni ezt a szép jelenetet, amit ez a kék angyal mutatott nekem. Ez az angyal olyan erőteljes együttérzést megértés sugárzott, hogy nevetnem kell, ha arra az abszurditásra gondolok, viszerint meg kell halnia valakinek ahhoz, hogy kérjük az angyalok segítségét. Nem kell várnunk a segítségkérést, mi kétségbejtő helyzetbe kerülünk, és nagy fájdalmunk lesz. Minden egyes nap kérnünk kell a segítséget, vagy minden hónapban, netán mondjuk minden évben egyszer, ilyesféleképpen. Kérem az angyalaimat, legyenek velem minden lépésem során. Ezzel az egyszerű kéréssel felhatalmazzuk az angyalokat, hogy segítsenek nekünk. Attól a naptól fogva, balahányszor elmegyek egy temető mellett, Benézek, és mindig látok ott angyalokat. Ha épp temetés zajlik, a hely tele van angyalokkal, de ha csak épp valaki magányosan van ott, akkor is angyalok veszik körbe, és megadják neki a szükséges támogatást. Hónapokkal később, hogy beköltöztünk az új házba, apa egyik nap munkából hazaérve jó hírt hozott nekem. Ősz volt kint még világos volt, olyan hét óra körül járhatott, vagy később, apa gyakran túlónázott. Ahogy szokta, hazaérkezése után bement a nagy hosszú nappaliba, letelepedett a kanapéra, és bekapcsolta a tévét, hogy megnézze a híreket, s lazítson a hosszú nap végén. Ilyenkor néha figyeltem őt, de sosem mondtam el neki, hogy látom bele az angyalát, vagy a körülötte lévő energiamezőt. Volt, hogy ez az energiamező, mint egy sóhajtva, ezt nem tudom másképp leírni lekonyult. A kanapén szokott tehát üldögélni. Anya pedig mindig behozta neki a vacsorát a konyhából, egy kis faasztalra, hogy egyszerre essen és nézhesse közben a tévét. Aznap este azonban feltett egy kérdést nekem: lenne -e kedved jönni és dolgozni velem a benzinkútnál? Meglátod, hogy tetszik. Ez a olyan indulás lenne neked az életben. Nagyon megörültem ennek. Meg tudtam volna csókolni apát, de mint mindig visszafogtam magam. Apa nagyon jó ember volt, sok mindenben elfogadott engem. Mindig éreztem, hogy tud valamit, de sosem jut rá igazán, mi a helyzet velem. Az angyalok azonban már kiskoromtól fogva mondogatták. Komolyan fennáll a veszély, hogy bezárjanak engem a házába. folyamatosan figyelmeztettek, ha bármelyik szülőmnek okot adok rá, elmegy, intézetbe fognak küldeni. Ezért aztán sosem mertem túlzottan kimutatni az érzelmeimet apa felé. Nagyon ügyeltem rá, miként viselkedem vele. Néhány nap múlva mókába álltam. Első nap megreggeliztem, elköszöntem anyától, és elautóztunk apával a benzinkúthoz, a de a benzinkút Red volt Dublin egyik elővárosában, nagyon jó helyen. Egy nagy és forgalmas útkereszteződés sarkán állt, ahol jobbra és balra is főútak mentek. Régi nagy hodály volt, nagy előudvar tartozott hozzá, öt töltőállomással, négy benzines, egy dízelolajos. Egy helyen levegőt lehetett vételezni, és volt egy vízcsap is. Az épület dohos és nyírkos volt, és szó szerint szétesőben volt emlékeztetett az Old Kilménhemi házunkra. Az egyik részébe irodát rendeztek be, egy másikban pedig alkatrészeket árultak, például kereket, kerékjavítószettet, akkumulátort és más alapvető autós eszközöket. Ezen kívül volt még egy nagy terem, ahol kereket javítottak. Nagyon izgatottan kezdtem az első munkanapomon, egyben viszont nagyon idegesen is. Féltem, hogy nem váltom be apa velem kapcsolatos reményeit, és valami butaságot fogok csinálni. Nem akartam csalódást okozni. Nem kellett azonban aggódnom. Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt, és természetesen az angyalok is segítettek. Megtanultam a különféle tennivalókat, benzint pumpálni, eladni dolgokat, még az irodai munkába is kezdtem belejönni. Kilenc-tíz ember dolgozott ott, mind férfi, kivéve egy kedves nőt, Ant, aki első naptól fogva a szárnyai alá vett. Nagyon jól kijöttem bele, és nagyon sok mindenre megtanított. Az első munkanapom remekült el. A végén hazamentem apával, és elégedett voltam magammal. Azon tűnődtem aznap este is később is, Úgyhogy hogy apa nem veszi észre, hogy nem jelent nekem gondot benzint pumpálni, kiszámolni a visszajárót, miért gondolja még most is, hogy valami nincs rendben a fejemmel? Nem sokkal azután, hogy munkába álltam, döntés született arról, hogy az öreg benzinkutat le kell bontani, és új épül helyette. Egy hétvégi reggelen az autóban ültem apával, és lenyűgözve figyeltük a nagy bontógolyót, amint addig üti az öreg épületet, míg az össze nem omlik. Végül aztán felépült a csodás, új, modern benzinkút. Volt benne új bolt, új töltőállomások és egy szép, fényes iroda nagy ablakokkal, ahonnan ráláthattam a boltokra és ki az előudvarra a töltőállomásokkal. Mint mindig, az angyalok most is sok mindent mutattak nekem. Egyik nap azt mondták, figyeljem az egyik rendszeres vásárlónkat egy bizonyos John-t, akit már jól ismertem. Figyeld, meg fogja lopni apádat! Apa gazdag embernek és fontos ügyfélnek tartotta John-t, így megdöbbentett, hogy ezt hallom az angyaloktól. Így szóltam. Menjetek már, nem fog ellopni semmit. De bizony fog, erősködtek. Megfigyelheted, nem fog észrevenni. Továbbra sem hittem nekik. Néztem Johnt, apával beszélt, és hallottam, hogy dicséri az új boltot, hogy mennyi mindent lehet itt kapni. Apa biztatta nézzen csak körül, azzal elment elintézni valamit. Egyedül maradtam a boltban Johnnal. Az angyalok azonban megmondták, hogy ő nem lát engem. Azt mondtam nekik, ugyan már angyalok, húsvér ember vagyok, kell, hogy lásson engem. Ők azonban csak nevettek, nem, nem lát téged. Van, hogy az angyalok mondanak nekem valamit, és én nem teljesen értem. Most azonban hirtelen rájöttem. John nem láthat engem, az angyalok láthatatlanná tettek engem az ő számára. Figyeltem, ahogy körbejárja a boltot, és mindent megnéz az új zenés kazettákat is, amelyeket apa épp akkor szerzett be. Akkoriban drágák voltak az ilyen kazetták. John felemelt egy kazettát, és zsebre vágta. Nem hittem a szememnek. Miért? kérdeztem az angyalokat. Mindig ezt csinálja, jött a válasz. Lop, a lopástól úgy érzi, feledte áll másoknak. Az angyalok elmagyarázták, amikor John látja, hogy valaki sikeres vagy jól mennek a dolgai, iríd lesz rá, és válaszképpen elvesztőle valamit, amiről úgy gondolja értéke van. Elmondjam apának? Kérdeztem az angyalokat. Tudják, mit feleltek? Nehéz elhinni, de azt felelték. Nem. Egy napon majd megszólal ennek az embernek a lelkiismerete, és számon kéri mind az összes múltbeli tolvajlást, de most még nem jött el a pillanat, még nincs itt az ideje, hagy csak békén. Nagyon elszomorodtam. John már évek óta járt a benzinkútra, onnantól kezdve valahányszor belépett a boltba, követtem, úgy tettem, mintha csak takarítanék. Egy nap az irodában voltam ennel, és a könyvelés számait ellenőriztük. Én remek titkárnő volt, sokat tanultam tőle. Néha magamon is meglepődtem, milyen könnyűnek találom a munkát. Egyszer csak kinyílt a bolt ajtaja, és egy férfi lépett be. Kiszolgáltam, és feltűnt, milyen csendes. A levegő is, mintha megállt volna körülötte. Az is feltűnt, hogy nem beszél sokat. Odaadtam, amit keresett, elköszöntem tőle, és ő elhagyta a boltot. Visszasétáltam az irodába, az asztalhoz, mindezt néma csendben, Enn meg sem utcant. Mögötte álltam, tőle balra, és kinéztem az ablakon. És ekkor egy angyala vállamra tette a kezét. Az előudvar üresnek látszott, összesen egyetlen autó parkolt az egyik töltő mellett. Lenéztem, ameddig csak lehetett, végig az úton. A sarkontól túl nem láthattam, de akkor hirtelen mégis lehetővé vált, hogy lássam. Fiatal gyerekek bicikliztek az úton a benzinkút felé. A fiúk vidámak voltak, nevetve tréfálkoztak egymással, lögdösték egymást, jól érezték magukat. Hallottam a beszélgetésüket, de nem tudtam tisztán kivenni a szavakat. Továbbra is figyeltem őket. Egy autó ment el mellettük, és akkor lassított felvételre váltott a kép. Minden más mozdulatlanná dermet és mintha én is ott lettem volna egy a gyerekekkel. Láttam, hogy egy pótkocsis teherautó bukkan fel az úton a fiúk mögött. Visszafojtottam a lélegzetemet, mert abban a pillanatban világossá vált, mi fog történni. Az autó eltűnt, már csak a teherautó és a fiúk voltak az egyedüli mozgó elemek a képen. A fiúk továbbra is élvezték a bicajozást versenyeztek egymással, egymást taszigálták nagy nevetve. Ismét jött a lassított felvétel. A teherautó elhaladt a fiúk mellett, és ekkor mind a fiúk, mind a teherautó fénylővé váltak. Áthaladtak egymáson, mintha csak kísértetek lettek volna. A teherautó bekanyarodott a sarkon, majd ment tovább az úton, a sofőr semmit sem észlelt a történtekből. Nem volt szakadás a filmben. Minden ment tovább. A fiúknak sem tűnt fel semmi, hogy valami történt volna. A biciklisztek tovább, vidáman, követve a teherautót. Aztán, ahogy a teherautó elhajtott, egy hatalmas fénykör jelent meg. Úgy látszott, mintha teherautó hátuljáról jött volna. Hirtelen angyalok lepték el az utat, a fiúk fénylettek a bicikliükkel együtt és a fény felé tartottak. Néztem őket, és a biciklik lassan felemelkedtek, az út pedig fénysugárrá változott tele angyalokkal. Az egész gyengéd átmenet volt egyik életből a másikba. A fiúk egyenesen a mennybe mentek. El is tűntek a szemem elől, én pedig visszatértem a hétköznapi valóságba. Váratlanul egy autó hajtott be a benzinkúthoz, egy férfi szállt ki kiáltozva. Nem látták, melyik irányba ment az a pótkocsis teherautó? Steven az újságos tannál visszakiáltott. Mi baj van? A férfi elmondta, hogy baleset történt. Mesélték neki, hogy egy teherautó jobbra letért a szembe haladó sávba. Azzal a férfi beült a kocsiába, és elhajtott. Már is megjelent egy másik autó, nagyon gyorsan tovább ment, amerre az előbb eltűnt a teherautó. Én csak álltam ott. Kis szédültem. Kinyílt a bolt ajtaja, megfordultam. Apa volt az. Elmesélte, hogy borzasztó baleset történt. Kérte, csináljak neki egy teát. Megkönnyebbültem, hogy ott hagyhatom az irodát, és levegőhöz juthatok. Mentem a konyhába, elkészítettem a teát, és szídva kérdeztem az angyalokat. Miért kellett ennek megtörténnie? A következő választ kaptam. Lorna, ennek az a rendje. A halál a legtöbb ember számára egy folyamatos és teljesen harmonikus átmenet egyik életből a másikba. Emlékezz vissza, a halál pillanatában a fiúk nem éreztek semmit. Ugyanez a helyzet akkor is, ha valaki beteg és szenved. A halál pillanatában senki nem érez fájdalmat. Az angyalok megnyugtattak, miközben teát főztem és tovább dolgoztam, ám azért örültem, amikor vége lett a napnak, és hazamehettem anyához, hogy együtt süssünk a konyhában. Otthon átöleltem anyát. Attól a naptól kezdve, minden nap átöleltem őt. Észben tartottam, mennyire fontos ez. Tudtam, hogy át kell haladnom a baleset helyszínén. Úgy egy héttel később, egyik reggel összeszedtem a bátorságomat, és gyalog elsétáltam a boltokig. Nem egyedül mentem, Mihály angyal fogta a kezem. Ahogy átmentem a benzinkút előudvarán, odasúgta nekem. Menj el a vaskereskedésig, ott majd jobban tudsz összpontosítani, merre kell tovább menned.” A baleset helyszíne felé közeledve vérnyomokat láttam az úton. Megdöbbentett a látvány. A baleset talán egy hete történt, sose gondoltam volna, hogy maradhattak még vérnyomok az úton. Villámcsapásként ért a dolog. Az is lehet, hogy a nyomokat nem láthatta akárki, talán csak én. Ott, ahol a baleset pontos helye volt, anyák és apák, a fiúk családjainak jajgató sírását hallottam. Végigfutott a testemen az érzelem hatása, Könnyekben törtem ki, túl sok volt ez nekem, kértem Istent, kérlek, segítsd meg ezeket a családokat, engedd, hogy annyi fájdalmat és szomorúságot vegyek át tőlük, amennyi lehetséges. Tudod, valahogy a szülőkkel, hogy a gyermekeik veled vannak a mennyben, Istenem, kérlek! Öntudatlan állapotban voltam. Fogalmam sem volt arról, mi történik körülöttem. Az angyalok kép át tudnak vinni engem téren és időn. Olykor csak csodálkozom, mikép jutok egyik helyről a másikra. Ez rejtély számomra. Hirtelen a vaskereskedés ajtaja előtt találtam magam. Éreztem, hogy az angyalok kiemelnek engem a spirituális térből, és ismét szilárd talajt éreztem a lábam alatt. Túl vagy rajta, Lorna szólt Mihály. Isten meghallgatta az imádat. Beléptem az ajtón a vaskereskedésbe, és körbenéztem, csak hogy összeszedjem magam. Ezt követően visszasétáltam a benzinkút út felé, és ismét érintettem a baleset helyszínét. Magamra vettem egy részét a családok fájdalmának és szomorúságának, és nem tudnám megmondani, melyik volt a nehezebb. A fizikai vagy az érzelmi testben érzett fájdalom. Mindig meg fogom tenni, amit Isten és az angyalok kérnek tőlem. Ha át tudom venni egy másik ember fájdalmát, megteszem. Ez az életem. Ez része az Istentől kapott adománynak, hogy gyógyítani tudok, át kell vennem mások szenvedését és fájdalmát. Egyfajta közvetítőként átveszem a fájdalmat, majd továbbadom Istennek. Előfordul, hogy túl sok a fájdalom. Úgy is érezhetem, hogy belepusztulok. Mégsem fogok meghalni bele, mert Isten átveszi tőlem a fájdalmat. Azt nem tudom Isten mihez kezd vele. Ez már rejtély számomra.